Thank you. Tira ba, dugu eta Asterenero egiten oidugun dugun txek, gaurkon ere oarzo bidarsoko itzaragoaz, urkoetxe beste eka iso egunon. Ba, ikasio egunon. Zemagozen doa? Ondo, Tira. Nintxe, lan Bueno, pasatutakoak eta datu zenak, herrian, herri musika jardunaldien, amaik agarren ekitaldea. Bai, oi aztuen, nintuten, eta ja, herri musikaren jardunaldinakaren ikastaldea eta bueno, herri musikarekin lotutako ekitaldia izanda, ba aurtengoa ere, ez. Ba, oiartzunen asteburu osoan egundiran, ba bueno, herri musikaengainiko gogoetak go go egitenen, ta bueno, aurten bildumei eman diete garrantzi betesia, ekitaldi horietan guztietan, e, musika egonda, e, ezagutza, e, musika herri musikaengainiko ezagutza izateko aukera ere egonda, irakusketen bidez eta bestelako bizitzen bidez, eta e, apariare ere egonda. Orduan, ba, no, jartunen, ba bueno, herri musikoaren ingurunean antolatutako dinak oiartzunen, izan dira asteburuan. Mm -hmm. No, gehiago ere badugu dugu, sorturen lehen eratze bilera. Baila da, laromaten egin zuten lehen eratze bilera eta, bueno, e, sortu e, e, mugumenduaren, ba, oinarria, bueno, ba, bueno, e, gizartean txertatuta agotea, erritarrekin harremana izatea, eta, bueno, erritarren e, nahiaketak ezka bilduko dituen, alde politiko izatea du, berburu sortu korduan lehen eratze bilera, laromaten egin zuten oiartunen, eta, esan behar dago ere, eskualdean ere, ba, garintzeko herrietan biskanega ba, musikak egiten bilera, ba, gizarroteko bilera karen. Uhum. Bueno, eta bestalde lezion atez atekoaren gaineko parte hartze prozesua fallada ba, biandalesen prozesborita bueno auzoka egitena da prozesua eh jondaesten esaterako, ba mundu bueno, altramita auzo egon ziren balezko dereko ezkariak atezatekoaren berri baten eta albieran herritarren ekarpenak eh, jasotzen. Ezezeko datatik esan dizuten ta gureneko berrun herritarrek parte hartu dela prozesoretan, oraindik e, bilera giliago egin go eta berru laguneko ba sifra hori do kopuru hori ba gora jungo da. Baina bueno, posito de repartaster eta posita ere herritarrek egiten dituzten ekarpenekin, eh batzu alde, eta beste zuz bai, ere denak kontu hartzen ari dira eta ez da zateko ondakin sistemaren ba nor zateko ba eh ezaguta hori ba bueno e, partekatzen ari dira partekin <hazurra> Bueno eta Marinel Azoka Baina, aste burroen, e, Marinel azokagin dute lezun, e, izan ere, babuna horretzok betidanik izan duitxasuarak ilinotura, ondoan duitxasuan ez eta, babuno, e, portuak askotan babuno, e, lotura hori hautsi izan duen. Baina, bueno, ala ere, Marinel azokagin dute aste burroa lezun, neguraldia ez da izan e, nahi bilzainiuna, bai antira, egin dira, batez ere Carlos Aloe Zeplazak, e, estalkia duelako. Bertan, egunka harritar bildu dira, e, Marinel munduarekin zile ikusiak izan duten, babuno, postuak, eta eta beste lako e, kimenak agon dira, eta, e, xierako, Uhum. Bueno, eta beste alde, Errenterian, ilaren 23an hasiko da Ximpelar sarien hasiko kam... dira. Ximpelar sarien kanporak eta. Baia la da. Eh. Bi urte hori den dut ez Errenteri sariak e, eta bueno, horten hiru e, kanporak eta, eta finaela izango dira. 23an izango, izango da lenon kanporak eta Errenteri ikazturgoanean eta finala, bendoren 8 izango da. Bertara finaela hortera sei bertsolari celebratuko dira eta bueno, samar dago apartzatzaien artean, ba bueno, horsoleko bertsolara tere badu bad bad bad dela. Uhum. Bueno, eta quiero e, ba, ser gazte, gazte Auzipetuek eskaini diteteko elkarrezketa. Bai, hala da elkarrezketa eskaini zuten honen Itali gaste Auzipetuek, Kasuntan, honetan, ba bueno, e, du lau urte batzuk, ba Barsolako aitbat kontrako polizia operazioak hizienetik, ba bueno, e, condena dekin quinedo garituzenak que 6 arrentegiar izan dira eta bueno 6 arrentegiar ohien e, gaineko condena benbetikoa ba bueno e, e, edortze aard. Orduan bereiak esate dutena da e, condena alde batekoa alde dauste aldekoa izan ba bueno en gizarteak absolbitu egin dituela, eta bueno e, Erritarrik sortu duten ba esarreaz ba, ba, i horri e, berepziko garrantzia bandut gazek nahiz eta esan bezala ba, bueno, kondena alde batakoa eta beste dako izan aurki datozen eren egunetan, espainika auzitegi gurenak esango du ba, muro zerri ingo duen gazte hau zirrita ba, mm -hmm. Bueno, eta pasaian laurak bat egunaren lehen asteburua. Bai, da, din egin dute leengo esteburua eta bueno, urrengo urrengo asteburuan, ba bueno, Antxoenengu dute, eh, Laura bate eguruan barruan, ba ekitaldi nagusi bat dago, dela e, Basaiko pintxoen lehiak eta txarpen egin dituzte, ba bueno, leengo lehiak iteko banore tesetuko kanporaketa, eta urrengo asteburuan Antxoenengu dituzte. Laura bate eguna ez da bakarrik pintxoa, baizik eta bueno, pintxoen inguruan bain bat ekitaldi ondatu dizuten, batez ere eh, ixierekin, e, ikusoeutenak, musika, erroldoi eta buruinak eta bestelakoak. Eh, finean, eh, pintxoen ba, bueno, da Laura bate eguna. Asteburuan te, horman Antson. Bueno, eta eh, San Pedroko musika abez batzastea Bai, abian da, San Pedro eko muzika abezu batza astea, e, ondartxo abezu du, eta bi zen nagusi agarmentzekoak dira ba, e, abezu batza aste horretan batetik eh, Francisco Escudero eh, kompozitorea, eta batetik eh, Ricardo Ugarte Eskutur gilea, eh, Ugarte San Pedro da eta bueno, ahorten ondartxoko kideok baliatu dute, ba, guarteri omenaldia bereziak iteko asteo onzo, zoantzear emanaldiak engu dira, baita lehen esan bezala eskudere hori eta guarteri omenaldiak ere. Uhum. Bueno, Eta bestalde, datozenak, oi hartzunen, e, bueno, larun batean egin zen, eskala bat txapelketa Baina, datozen egin zatu dugu, ba, bueno, gukitan horren berrien bango duerako eskala bat txapelketa gintzuten derorzoran ba, larun batean Eta bertan, ba, bueno, oartzo bidasoko eskala zaiak nagusi eh? e, Elduen mailan e, nisketan, iratzkin zearte oi hartu harra, izan da garaia, historiunak e, iratz Eta e, mutietan, ba, lan berlarra lar, nirega ondari biharra eh San Marramo no lo son es que la galquiero en algún cenata bueno aliberean va unos setinak hemen Eta bestalde Ohar saldeko euskalgintzak aldundiaren euskera lehenesteko erabakiarekin batekin du. Bai, ala ala eta Hondarostialean, eh e, bueno, agerraldean ezutan, ba Oharsoleko eh e, euskalgintzakok ideek, eh. Aldundiak lehen etzi du ba bere komunikazioetan eta bere lan eremu osoan ba euskara lehenestea eta aurkinago zaude, ba bueno, Oharsoleko Oharsoleko ba bueno, e, tartean e, bueno, gure erabideak. Orduan ba bueno, e, agerraldi horretan eman zuten hori garrantzitsua dela euskaren normalizazialako eta Uh -huh. bueno esta horretan jarraitzeko. Bueno, eta Errenteriaren orsaldeko Irrien bai, herrin lagurak itazun no, bat ari da oar soldean. Herrizari e, dinamikak sortzen ari dira, eta, bueno, e, herrizari aurrak gaizatzen ningunan lehenen hasi dira. Horrezu gain, e, herrin lagunen ningunan badunea bestein bat berri, edo bestein bat ekimen e, tartean, bai, herrin lagunen abestia, dantza eta dit videoklipa, eh, jorna lera batan orkestu zizten horiekia errenten eta horien berri emango dugu e, oar soldo mm -hmm. Bueno, eta, e, bestalde alderdi sozialistak nahi du, udal aurrekontuak lana sortzeko, eta arte zerbitzuak indartzeko izatea. Bai, e, lan e, bueno, eta lantzen ari da Rentelako doleko gobernantalea, eh bueno, hemen arra dagoekin eta eh Alderrez socialista dio, eh. Bi biardatz ditu, ba aurrekontu batetik e, lana sortzeko izatean eta bestedit, ba bueno, gizarte zelutzen Ordan bueno, eh horren matematikoa agerraldietan funden eta horren berri emango duen oso biasoko hitan. ikuskaren sail oficial Laste ontan hasiko da. La da. ikuska pasaiako fin laburren leiaketa, eh bueno, saiteke ba e, azarkozita astu ezinotela ikuska eta aurten ari Asteburuan hasi dira euskarekin lotutako emateki ben, tartan pekos e, de baina e, sailofizela e, astazkena hasiko da. Oraan astazkenetik larun batera sailofizialeko lanak ikusteko aukera izango da eta e, larun batean bertan e, azken orduan arratsean, bueno, ikuskaren berria dute, eh. 53 lan parte hartzen ari dela sailofizelan, baina sailofizela aparte baude bestelako, ba azkloak eta austerako saioak. Bueno, eta bestalde Euskal Herriko aurrezku eta Soinuzar chapelketak hingo dituzte ilaren 24an Donibanen. Ba, hera da e, alkarkide taldeak tortatzen du ba Ekimena Antxokoak Alkarkide taldeak eta bueno 24engoing dituzten ba bueno euskareriko aurresku eta Doniusartxerretako finalak Donibaneko kiroldagian e, Arratsaldean izan bar da dago asteburu honetan e, atzozeazki e, Doniusartxerretako e, kanporak eta egin zutela Antxoko kulturaletxean eta bueno orain guztien berria ere asteburuan izango duzu hor sobiazukitan <hazurra> Bueno eta lezon herri baratzen egitasmorako izen emateko epea amaituta baia metu da horren, jostele ambokatu zen etei hori eta bueno, bain bat eta izan dira, ba bueno, herri baratz bat izateko nahiagertu duten ezoharrak. Orduan, eh, orain guztien artean zozketingen goute, izan ere 60 e, 64 partzela edo 64 bataz eh baratzeditu dute prest eh eta bueno, diludinez, ba eskairak gehiago izan dira eta eskatzaien artean zozketingen goute, eh okerritu dago astunetan bertan eta bueno, e, astun dago jartzenute eskatzioek alert bat partela izan ten, edo Mm -hmm. eta musika eskolak aimat ekitaldi antolatu ditu Ilaren Bukera Arte Santasezinea eguna oinarri hartuta. Ba, jaia da, e, musikarian eguna hurbiltako horregatik, ba bueno, ikustetarri e, guztietan aimaten musika ekitaldi antolatuko dituztela. Zeretan e, lezokoak, eh? Eh, ba, beste buru hontan bertan hasi dira, herriko musika bandaren konzertuarekin, ba, pizka bat denak batutu daren Marin Lazokaren arira ingizuten eh konzertu hori eta e, hasta osoan, txar, e, konzertuak egon dira paik ez alauditorio meanka, bai beste leko aritotan, musika eskola, eh Santa mm -hmm. Cecilia, musikarien zeindaria, gogoz eh, munduko Eta amaitzeko, arpidetzeko aukera aurko? Bai, arpidetzeko aukerari zuzenera telefono hondoi bate egite ara honako telefono zen makina. 602 0 02 0-bat. aurko etxe beste oharso bidasoko hitzeko zuzendaria, mina esker beste astebetez gurean izategatik eta aurrengo arte. Ba, ba mieskartu bai.